Papagalul verde Pista 5 Aceste ședințe de hipnotism cu tine însuți Te duc acolo unde nu te aștepți și chiar și mai departe Nu uitasem Frumusețea, această mare plăcere E la discreția celui mai slab accident E de ajuns un suflu pentru a o stinge Iar acest suflu e în mine O vagă tresărire a buzelor la baza lor O strâmbătura nasului O ridicare a sprâncenelor O coborâre a colțurilor gurii Frumusețea a dispărut Încetează cu strâmbăturile porumbița mea, îmi spunea bătrâna mea doică, care mă prinsă de multe ori pe cale să-mi schimb chipul. Dumnezeu s-ar putea să te pedepsească pentru că strici opera lui. Dar eu, eu iau înainte, încă puțin timp și n-ai să mă mai vezi, încă puțin timp și ai să mă vezi din nou. Fălcile căzute, bărbia dublă au să stârnească râsul la vederea acestei fețe care te făcea să visezi. Să te ascunzi și să te arăți doar țieți nu e o distracție grozavă? Reconstitui ce-am distrus în mai puțin de o clipă. Ce dovadă de forță vrăjită! Dumnezeul mele care pune la cale chipurile, nu e atât de prompt. I-a trebuit mult ca să-l descompună pe acesta, apoi să-l refacă folosind aceleași materiale. Trandafirul de la Sankt Petersburg a trăit acum un secol și doar acum te revăd, Marie. Venisem la Sankt Petersburg pentru a afla dacă sora mea avea nevoie de mine. M-am întors la Can, cu intenția de a nu rămâne acolo mult timp și de a reveni la Marie de îndată ce găseam pe cineva care să adoarmă răniții în locul meu. La puțină vreme după plecarea mea, sora mea mi-a scris că vila părinților noștri avea să se transforme în casă de convalescență pentru ofițeri englezi și ruși. Era doar o măsură preventivă, inspirată de teama unei rechiziții. Marea locuință, mai multă jumătate goală, atrăsese atenția municipalității locale în căutare de odăi unde se instaleze noi refugiați, epave aruncate până la marginea oceanului de către ultima ofensivă. Casa construită de tatăl meu după imaginea gracinei, pentru a fi fericită acolo și a avea mulți copii, devenise prea mare. Camerele ficelor căsătorite și care nu aveau să mai revină vreodată, ca și acelei moarte și acelei care înnebunise, ca și acelei care fugise, erau toate goale. Goale sala de lectură și sala de recitări. Goale camerele guvernantelor, ca și camera bătrânei doici, care terminase prin a merge să moară în satul ei din Siberia. Nou, veniții aveau să fie instalați la etajul copiilor. Mama n-avea să fie cu nimic deranjată de prezența lor. Urma să aflăm numele persoanelor trimise de crucea roșie, cu cine aveam de-a face și dacă vom lua mesele împreună. În fond, nu trebuia ca toată lumea să se sacrifice pentru război în măsura posibilităților. De trei ani de când țina războiul, părinții mei nu se sacrificaseră decât în închipuirea lor. Este adevărat că în privința unui lucru la care sineau cel mai mult. Marie se neliniștise în ce mă privește din cauza schimbărilor petrecute în absența mea. Mai aveam chef să mă întorc în noile condiții? Va exista întotdeauna o cameră unde să mă adăpostească, chiar dacă ar fi camera ei. De altminteri, până în clipa de față, Crucea Roșie a Spitalului Sfântul Ion, prevenită, nu trimisese decât trei colonei din armata Indiei. În ce privește pe ruși, nu trebuia să ne facem iluzii. În Franța erau doar prea puțin și era greu de presupus că aveau să ne trimită răniți din Rusia. Nu era decât o scuză pentru a face să fluture pe acoperișul casei noastre trei drapele, francez, englez și rus, care își amestecau fără însă să le confunde aceleași culori aranjate altfel. Coloneii anunțați își întârziau sosirea. Simțeam puțină nerăbdare în scrisorile Mariei. Într-o dimineață au sosit. Din acea zi, scrisorile reflectau un fel de frământare veselă. Erau oameni acasă, un lucru nemaipomenit. Aflu însă că cei trei colonei sunt oameni bătrâni, care s-au înscris din nou în armată în 1914. Unul din ei, Fairfax, a pierdut un braț, altul, pe nume Fraser, a pierdut un picior, al treilea, colonelul Gordon, combinat norocirile celorlalți doi, pierduse un braț și un picior. Suferau toți trei de reumatisme la articulații, așteptau să-și reia serviciul la birourile Marelui Cartier General. Deși puteau să se întoarcă în Anglia, nu voiau să părăsească Franța, țara unde se desfășura războiuri. În așteptarea reluării planurilor de atac Jucau șah toată ziua Marie învăță și ea jocul În scrisori împomenește de noi ei prieteni Cu cuvinte împrumutate din vocabularul nostru de copii Coloneii sunt nostim, Coloneii sunt niște îngeri Coloneii sunt tip simpatici Sunt o distracție pentru ea Ceea ce nu spune, dar îmi pot închipui cu ușurință Trebuie să fie distracția pe care o reprezintă ea pentru ei După câteva săptămâni, tonul scrisorilor se schimbă Coloneii nu mai sunt nostim să ceartă, o tiranizează. Ea care ținea atât de mult să nu facă ceva care să-i supere, a supărat mai întâi pe unul, apoi pe altul și din nimica toată, din prostie, începând cu o partidă de șah cu cel care se găsea în salon, în timp ce cel care și-aștepta rândul se afla pe terasă. Nostimii au devenit acri, tipii simpatici o ironizează, îngerii odată căzuți din cer s-au transformat în diavoli. Marii nu mai pricepe nimic, se întreabă oare vremea proastă le reînvie durerile, oare aerul mării îi enervează? La spitalul de unde au venit, fuseseră porecliți, orest și cei doi piladi. În India, în Africa, la fel în Scoția, fuseseră mai mult decât frați de arme, tovarăși de vânătoare și de pescuit. Omorau împreună și nimic nu leagă mai bine bărbații între ei. La început, păruseră în relațiile dintre ei plin de stima și de afecțiune. Ce se petrecuse ca acum să nu se mai poată suporta între ei? Mirarea Mariei mă emoționa, nu-și dăduse încă seama că efectul obișnuit al prezenței ei asupra bărbaților era acela de a distruge prieteniile așa cum Mercurul atacă aurul. Îmi scria Proasta lor dispoziție e de necrezut. Închipuieți că ieri, colonelul Fraser a început un fel de greva a foamei pentru că, mătușa Alex, fiind plecată, am tăiat eu carnea în farfuria sărmanului Gordon. A trebuit să-mi schimb locul de la masă ca să o pot face. Fraser m-a acuzat că nu mai voiam să fiu vecina lui din antipatie față de el. I-am răspuns că îi consideram pe toți prietenii mei, dar că în prezent îmi dădeam bine seama că nu mă mai iubeau sau că mă iubeau ca și cum m-ar fi urât. Nici vârsta și nici infirmierele nu susțin pe bărbați așa de bine ca speranța. Mari nu știa încă faptul că, cel mai amabil, cel mai desmoștenit dintre ei, se credea încă făcut să inspire dragoste din clipa când o simte. Scrisoarea următoare e scurtă și îmi ceră insistent să mă întorc. Știrile din Rusia sunt îngrozitoare. Tata a trebuit să plece la Londra. Poate care să dea o fugă până în Suedia ca să se întâlnească cu omul lui de afaceri. Coloneii, alarmați de plecarea care a produs panică în casă, au devenit cum erau înainte. Înainte de ce? Mari nu știe, nu o spune." Adaugă în scrisoare. Există un nou convalescent, Sir Reynold Page, un nepot al mătușii Alex." Și scrisoarea Mariei se încheie cu aceste cuvinte care nu știu de ce îmi strâng inima. Așa cum ai să vezi, acesta nu-i ca și ceilalți. Capitolul 5. Lino. Nu era ca și ceilalți pentru că era tânăr, nu avea de partea lui decât tinerețea, iar Marie trăia printre bătrâni. E soarta oamenilor tineri să sosească la sfârșitul petrecerii, să asiste la agonia lucrurilor, să fie acolo pentru a vedea moartea altora. Eu una îmi aminteam de părinții mei cu 20 de ani în urmă și îi găseam înspăimântător de îmbătrâniți. Mătușa Alex avea obiceiul să spună că nu se schimbă. Era adevărat și poate și mai trist. Într-o lume în mișcare, a rămâne neschimbat înseamnă să devii groaznic. Un chip frumos și impasibil nu mai încântă, în cele din urmă sperie. Secretul meduzei e fixitatea ei. Din cauza că se arată imuabilă, mătușa Alex ne meduzează. Întreaga lume a surorii mele mai tinere se sfărâmă sub loviturile timpului, de la rude și servitori și până la animalele domestice. Mari, spunea, bătrânul doctor, bătrânul vizitiu, bătrânul buldog, bătrâna bucătăreasă, bătrânul câine focsterier, spusese și bătrânii colonei. La întoarcerea mea de la can, am făcut cunoștință cu unul din acești oaspeți providențiali aduși în casa noastră de nenorocirile vremii și am văzut că mari avea dreptate. Toți erau bătrâni, cu excepția lui Ronald Page. Era singurul care trăia fără să observi la rădăcina părului sau la tâmple, la ochi, la dinți, că era pe cale să moară. Ai fi zis că destinul îi răpise Mariei vederea unui bărbat de vârsta ei până în ziua când acest om plăpând i-a apărut înainte, înarmat doar cu prestigiul tinerății lui. Ronald Page nu se distingea prin nimic în afara celor 22 de ani ai lui. Era un biet tânăr blonziu care nu avusese curajul să devină roșcovan. Tremura într-o manta militară mult prea largă. Luase parte la război, dar se părea că nu se alesese decât cu o răceală. Așa cum îi vedeam de la depărtare, Mari și el pe peronul gării în lumina orbitoare a soarelui de prânz, tot așa îi vedeau și alții, cuplul cel mai puțin reușit de pe lume, Nimfa și Sfrijitul, Diana și ogarul ei bolnav. N-a avut de ales, va spune mai târziu, bătrânul nostru doctor. Servitorii vorbeau la etajul lor despre logotna apropiată, mai înainte ca noi să discutăm despre ea la etajul nostru. Erau nemulțumiți și trâncănelile lor n-au întârziat să ne ajungă la urechi. Într-o familie patriarhală ca a mea, părerea servitorilor joacă un rol important. Formează corul din tragedie, vox populi, vox dei. Se frământau dinainte asupra evenimentelor ce vor urma și prevedeau nenorociri inevitabile. Știam că la bucătărie îl numeau pe Ronald Page sfiosul. După spusele lui Ursul, bucătăreasa, avea sânge slab, iar Leon, grădinarul, spunea în stilul lui profetic că Ronald era o pasăre de rău augur. Onorin, camerista bască, întoarță la noi după multe aventuri nefericite în dragoste și care își pierduse cheful să mai râdă, împinsese se îndrăsneala până într-acolo, încât să dea sfaturi mari ei. Mai bine să te căsătorești cu bătrânul domn care pare atât de curajos, mai bine să fii iubită a unui bătrân decât o treapa unui tânăr. Mă dădea pe mine de exemplu. Nu aveam o viață ușoară, dar când inima îți spune, du-te și te atunci te duci, e comanda inimii. Marie era atât de vizibil îndrăgostită încât îți trebuia aerul distrat al mamei noastre pentru a nu băga de seamă. Veșnic preocupată de altceva, nu vedea nimic care îi sărea în ochi după expresia servitorilor. Mătușa Alex se prefăcea că nu observă nimic, se ținea în rezervă, la egală distanță între nepotul și nepoata ei, în atitudinea corectă care se potrivește unei frumuseți reci respectată chiar și de timp mi-au făcut destăinuiri. Era un rol nou pentru mine. Mă prefăceam că le ascult sfaturile, că le primesc prevenirile și că le comunicam Mariei. Aveam misiunea să-i deschid ochii ei care îi deschisese între timp atât de mult asupra problemelor ale vieții. Dar, cu excepția mea, nimeni nu văzuse ceea ce vedea ea. Părerea coloneilor nu se exprima în metafore ca cea a servitorilor, dar era aceeași. Trebuia să o împiedic pe Marie să-și urmeze capriciul de neînțeles pentru acest băiat slăbănoc și fără viitor. Ronald Page nu merita. Era fie un nobody, fie un nothing. Prima din aceste expresii îi înlătura dreptul de a avea un trup, iar cealaltă nu-i mai recunoștea nici măcar pe unul mai modest de a fi o ființă umană. În ce mă privește, pregătită de experiența mea și neglijând să cercetez atent pe tânărul micuț și nensemnat și dând atenție doar Mariei, zărisem chiar de la bun început în privirea surorii mele cât de mare era dragostea ei, cât de puternică, de candidă și de sănătoasă și de redutabilă. De atunci, nu mai rămânea decât să-i ajut. Am început prin a o scăpa pe marii de supravegherea jenantă a bătrânilor îndrăgostiți de ea. Trebuia sustrasă tiraniei privirilor lor atintite asupra ei. Confidențele pe care le primea serveau drept pretext la discuții intime succesive. Am luat locul ei la masa de șah, în curând am arătat o mare preferință pentru a juca bridge. Acest joc avea avantajul că îi ocupa în același timp pe cei trei bărbați. Pentru a înlătura pe marii din centrul atenției lor, am creat un miraj paralel. Fairfax și Fraser au alunecat în curând pe panta unui alt sentiment. Asemănarea cu sora mea înlătura posibilitatea unei infidelități atât de neplăcută a anglosaxonilor obișnuiți. Schimbarea de regim sentimental se efectua lin și fără probleme. Triunfam asupra surorii mele cu întregul ei consimțământ și cu armele ei. Și eu eram blondă. Marie îmi era recunoscătoare că o înlocuisem, că pusesem la cale o diversiune care îi reda libertatea. Împărtășită sau nu, dragostea are ca prim rezultat înlăturarea independenței celor pe care îi domină. Marii se simțea scăpată de lanțuri invizibile, iar eu care o eliberasem n-aveam ce să fac cu o libertate de care nu mă folosisem niciodată. Doar colonelul Gordon, cel mai vârstnic dintre cei trei, cel pe care Onorin îl numea Bătrânul Domn, nu se lăsase distrat de un sentiment destul de adânc pentru a-l face să se obișnuiască chiar și cu disperarea. Era unul din acei englezi înalți pe care vârsta îi deformează elegant și care seamănă cu caii pur sânge îmbătrâniți. Văzându-l atât de frumos, chiar și în decrepitudinea lui, nu mă puteam împiedica să nu cred că dacă lucrurile s-ar fi desfășurat altfel în timp, el ar fi fost cel iubit de Marie. Avea pentru ea o pasiune înălțată până la renunțare. După ce îmi vorbise foarte de rău pe micuțul Page, la fel ca și camarazii lui, și își exprimase durerea de a o vedea pe Marie angajată în aventura vieții ei cu acest Terchia Berchia, această jucărie stricată, își schimbase părerea și încet și cu curaj ajunsese la concluzia mea. Știa că trebuia să accepte inevitabilul și să facă ce era util pentru ca Marie să-și atingă scopul care era acest Terchia Berchia, această jucărie stricată. Așadar, nu mă puteam întreține decât cu Gordon în ce privește interesele surorii mele, mă sprijinam pe el ca să aflu secretul lui Reynold Page și, deși pare foarte de necrezut, Reynold nu trăda niciun fel de sentiment, eram forțați să leghicim. Hotărât. În toate locurile unde ne găseam împreună, Ronald alegea să se așeze lângă sora mea, deși atențiile lui nu le depășeau pe cele la care te puteai aștepta din partea unui tânăr pentru singura fată din casă. Își împrumutau cărți de citit. În timpul plimbărilor în mașină pe care le făceam cu el, Page își punea întotdeauna cârja și paltonul aproape de locul unde ședea Marie. Dar sentimentul trecător al unei nepotriviri pe care le încercasem atunci când îi văzusem împreună prima dată revenea cu și mai multă forță cu cât trecea timpul. Dacă ochii tinerei mele surori reflectau dragostea la fel de limpede ca o oglindă care reflecta soarele, mi-e greu să spun de ce privirea lui Reynold Page mi se părea moartă. Era o oglindă ștearsă, o fereastră oarbă în fața căreia soarele răsărea în van. Într-o seară, după ce îi observasem mult timp, l-am întrebat pe Gordon, care și el îi urmări să fără încetare. Vă vorbește vreodată de ea? Deseori, cu alte cuvinte de fiecare dată când îi vorbesc! Și ce spune? Nimic, atât că e o fată încântătoare, ca și cum ar spune că pantenonul e o clădire încântătoare sau că Atlanticul e un ocean încântător. Dragostea lui Gordon era atât de generoasă încât ar fi dorit să o comunice firii firave și morocănoase de care se amorezease marii, astfel încât să poată să ajungă la ea, prin această inima opacă, ceva din lumina și căldura din sufletul lui. Dar micuțul Page nu părea capabil nici să emită și nici să transmită raze. Se apăra împotriva luminii cu placiditatea unei păsări de noapte care își închide la lumina zilei ploapa interioară. Avea un fel de a fi de nepătruns, care mi-a de mătușa Alex pe vremea tristă când fericirea mea depindea de ea. Aș dori să-l zgâlță," îi spuse Gordon, aș vrea să-l iau la bătaie." Alte ori adăuga, aș vrea să-l omor." Mi-a mărturisit că a voit de la bun început să o descurajeze pe Marie, dezvăluindu-i ceea ce el credea a fi adevărul în privința lui Page, că avea o sănătate proastă, că era și el poate amenințat de tuberculoză. Gordon se înșela, mari se înduioșase. A plânge pe cel pe care îl iubești însemna să-l iubești și mai mult. Noi creștinii ne plângem lui Dumnezeu. Am recunoscut falsul argument folosit odinioară de oamenii mari ca să mă facă să renunț la scumpul de papagal. Și el era presupus a fi atins de aceeași boală contagioasă și capabil să me-o transmită. Aș fi preferat de o mie de ori să mor din cauza prezenței lui, decât să mor silită să trăiesc fără el. Ce mai conta această amenințare? Ce mai însemna acum pentru ea? Gordon mi-a mărturisit că încercase și o altă metodă. Îl ridiculiza pe Ronald Page și se părea că avea succes. Spre marea lui surpriză, Marie îl încurajase, îl limitase chiar. Era o fată cu o dispoziție firesc ironică. Să discuți cu cineva despre cel pe care îl iubești îți dă o senzație delicioasă. Cum să o faci fără să o mărturisești, fără să te trădezi, fără să te umilești? Ironia e un mișloc. Să-l cu săgeți din care niciuna nu ucide nu înseamnă să-ți dovedești ție că bărbatul e invulnerabil. Mari mă obișnuise cu acest joc de când mă întorsesem și trăsesem concluzia că era rănită Gordon nu știa că în fosta mea cameră unde dormeam acum împreună cu Mari, petreceam multe ore ale nopții parodiendu pe micuțul Page, mergând ca el, așezându-ne ca el îndepărtându-ne pentru a saluta pronunțând cu accentul lui unele fraze la fel de caracteristice lui cum erau forma mâinilor și culoarea pală a ochilor Excelam în aceste imitații grotești și era de ajuns să zic How sad, cât e de trist, sau „o oh, absurd, cu unele inflexiuni de voce pentru ca Marii să izbucnească imediat în hohote de râs și să se arunce de gâtul meu. O făcea pentru a-mi mulțumi că eram atât de caragioasă. Era mai ales pentru a săruta pe figura mea o asemănare vagă. Unele mișcări ale buzelor mele atunci când imitam frazele micuțului Page făcuseră ca cu lecute ale gurii mele să semene cu ale lui. Mari, îl numea Renelino atunci când voia să râdă de el, adică atunci când nu se putea împiedica să vorbească despre el. Într-o seară mi-a declarat cu o figură comică. Hotărât, Renelino e prost. L-am întrebat dacă te găsește frumoasă și n știu ce să răspundă. A zis, well, well, și a rămas așa cu gura căscată. Marie împingea înainte buza inferioară, încercând să imite prognatismul tânărului englez. Era prima tentativă timidă din partea ei, pe care îndrăsnise să o facă pentru a afla printr-o șmecherie sau deducție dacă Page o găsea sau nu frumoasă. Nu primise răspuns. Da, Renelino era un prost. Uitându-mă la chipul lui Nauc, mă întrebam dacă ar fi înțeles dacă i-aș fi spus marite te iubește. A pusesem mare noroc că nu mă îndrăgostisem decât de un papagal. N-am nevoie să mă întreb ce sentimente nutrea și să aștept ca să fie aceleași coale mele pentru a-mi declara pasiunea. Fără îndoială, ar fi fost mai bine pentru sora mea dacă ar fi iubit o pasăre, așa cum mi se întâmplase mie, decât să se îndrăgostească de un bărbat care nu părea să aibă mai multă inteligență și sentimente ca o pasăre. Dar unde să găsesc o colivie în care să-l închid pe Renelino cu ajutorul lui Gordon și apoi să-i dau Mariei papagalul ei verde? Gordon făcea pe misteriosul de la o vreme, ieșa singur în mașină fără să ne spună unde se ducea. Camarazii lui, care îl acuzau că se ocupă de științe oculte, glumeau pe seama disparițiilor lui. Îl bănuiau că a descoperit prin împrejurimi o femeie bască suferind de vedere dublă. Nu se înșela prea tare. Gordon își adusese o ghicitoare de la Paris la Biarritz, Pe ea se ducea să o vadă în fiecare după amiază. Într-o zi mi-a mărturisit slăbiciunea lui. Îmi dai voie să te duc unde vreau eu La doamna Dufaux, ghicitoarea Serios? La această femeie care citește în palmă? Ai să-mi dovedești atunci că tot viitorul meu E înscris în palme și n-am să-mi scot mănușile pentru a-l cunoaște Nu am dorință și soarta mea nu mă interesează Dar te interesează soarta Mariei? Fă să-și arate mâinile Nu, spuse el grav Dacă viitorul nu e cel pe care îl speră Are să sufere și nu vreau ca să sufere Dar nu cred în ghicitoare Ascultă, răspunse Gordon, trebuie să crezi nițel în măsura în care am să-ți arăt. Se spune că mă ocup mult de cea de-a patra dimensiune, se spune chiar că mă ocup prea mult. Poate să fie o ocupație frivolă, țin la ea pentru că mi-aparține, iar un om bătrân ca mine nu mai poate iubi decât idei." De mai mulți ani am început să cred că timpul nu-i decât o iluzie apoi adăugă cu un surâs trist. Iluzie care nu-mi place, trebuie să o recunosc. Incapabil să o în ochii altora, pot cel puțin, printr-un efort de inteligență, să o distrug în mine dacă aș dori. Cum să explic aceste lucruri fără să par nebun sau plictisitor? Închipuieți că ne aflăm pe căluți de lemn la moși Unui spectator nemișcat care ne privește cum ne rotim Eu te preced și tu mă urmezi Eu am trecut deja pe dinaintea ochilor spectatorului Până ca el să apuce să te vadă venind Are să existe însă o clipă când tu ți-ai terminat turul În timp ce eu mă pregătesc să sosesc Spectatorul ar putea să prezică apariția mea își va aminti de tine. Vei aparține trecutului, iar eu viitorului. Vei îmbătrâni în timp ce eu voi rămâne tânăr. Pentru un alt spectator însă, așezat deasupra caruselului care se învârtește, nimic nu mai contează, fiindcă trecem cu toții prin fața ochilor lui în același timp. Dar iată o altă imagine. Viața omenească e un film de cinema pe cale de a se derula. Pe peliculă apare o poveste cu un sfârșit și un început. Trecutul nostru e partea din film care s-a derulat deja pe ecran. Ne amintim de ea. Prezentul e acea parte din film pe care proiectorul o expune în această clipă, iar viitorul tot ce nu s-a arătat încă. Dacă însă aparatul se strică și proiectorul aruncă o rază de lumină asupra unei părți din piața ta scufundată în noaptea viitorului, hai să vezi ce n-ai văzut niciodată. Ghicitoarea mea e ca un aparat de filmat stricat și vreau să te pun în fața ei. Are să arunce o rază de lumină asupra viitorului tău. Hai să vezi atunci un fragment din ea, la fel de limpede cum vezi acest colț de terasă, unde stăm în clipa de față, tu și cu mine, în fotoliile noastre de bambus și cu spatele la mare. Pentru a-ți explica natura puterii de care dispune ghicitoarea ca și limitele ei, am să-ți povestesc ce mi s-a întâmplat în 1914 cu câteva săptămâni înainte de izbucnirea războiului. Eram în trecere prin Paris și cu ajutorul unui prieten făcusem cunoștința doamnei Dufo. Mi s-a părut proastă și vulgară, m-am plictisit repede de ea, dar la sfârșitul ședinței pe care mi-a făcut-o, cuvinte incoerente și declamări, clamări au înlocuit vorbele clare a căror precizie mă izbise. Descria pe un ton obișnuit o mică scenă pe care evident o vedea. O să faceți o călătorie. O doamnă, căreia nu-i refuzați niciodată nimic, v-a cerut să veniți la ea. Sunteți pe un vapor, dar nu faceți o călătorie pe mare. Vă văd așezat pe punte împreună cu doamna. Vă aplecați amândoi pe balustrada vasului. Priviți marea. Mai există o altă doamnă lângă dumneavoastră. Nu v-a chemat decât una, dar ambele voiau să vă vadă. Nu aveam niciun fel de proiect momentan care să corespundă unei călătorii pe mare. La vârsta mea, să fiu somat de o femeie, ale cărei ordine nu pot decât să le ascult, nu mai era un eveniment credibil. Nu-mi băteam capul să aflu cine erau aceste două doamne de pe vasul care nu înainta. Am fost doar surprins de schimbarea de timbru în vocea doamnei Dufo când a pronunțat aceste cuvinte. O lună mai târziu mă pregăteam să mă întorc la Londra. Eram convins că nu profitasem deloc de pe urma vizitei la ghicitoare, când, preziu a plecării mele, am primit o telegramă de la regina Alexandra, care îmi cerea să mă alătur ei la Șerbur, unde maestatea sa se afla pe bordul vasului Victoria și Albert, împreună cu sa mamă a Rusiei. N-am putut să nu dau urmare invitației, crescusem pentru o vreme când eram copil în Danemarca, la curtea regelui Cristian al X-lea, unde tata o reprezenta pe regina Alexandra. Le cunoșteam pe fiicele regelui din copilărie, mă onorau cu prietenia lor. Am luat, deci, trenul ca să merg la Șerbur și să iau masa de prânz cu cele două prințese. Doar în clipa când m-am trezit pe puntea vasului, sprijiniți de balustradă și privind marea, mi-a trecut prin fața ochilor scena descrisă de doamna Dufo. Vedem ceea ce ghicitoarea văzuse, ceea ce nu puteam întrezări cu o lună în urmă și care totuși exista deja. Apoi Gordon adăugă... Viața ta e atât de legată de cea a surorii tale, o iubești atât de mult, încât sper să văd prin tine ceva din destinul ei apărut pe același film ca al tău. Vin o să fii luminată de razele stricate. Am să te văd poate sub veranda vechi parohii Saint-Martin, întovărășind o mireasă sau într-un castel din Scoția, privind prin ferestre cum ploaie pe tinderile de mărăcini care vor fi moșii a Mariei. Atunci ai să fi liniștită în ce privește viitorul acestui copil, care, sincer, nu e decât un prezent necunoscut. Gordon m-a condus într-o dimineață până la ușa doamnei Dufo. Schigitoarea avea o cameră mobilată la o femeie din Porvieu. A trebuit să aștept mai multe zile ca să stabilească întâlnirea, atât era de mare de când se știa că e la Biariț, numărul celor care doreau să aibă viziuni scurte asupra acelei părți din filmul lor încă scufundat în noaptea viitorului. Are o bufniță pe umăr? l am întrebat pe Gordon în drum spre ghicitoare. Sper să nu mă facă să ating cărțile ei de ghicit. Mie groază de murdărie. Am să-mi țin mănușile pe mâini. Repulsia mea nu se micșorase, dar dorința de a vedea apărând pe ecran o scenă oarecare din viitorul Mariei era mai puternică decât dezgustul. Nu ghicește în cărți, m-a explicat Gordon. Trebuie să înveți să faci deosebirea. Este chiromancier și necromancier. Privește mâinile și întreabă morții. Probabil că nu-i decât o femeie isterică, dar boala interesantă de care suferă îi îngăduie să cunoască ceea ce noi vom cunoaște doar mai târziu. Cum nu reușeam să știu dacă Rennell o iubea pe sora mea și nici dacă Gordon avea un motiv serios ca să o consulte pe doamna Dufo, mă gândeam că cele două îndoiel meritau o certitudine. Poate că aveam să mă întorc după vizita de la ghicitoare, scăpată ca prin miracol de neliniștea surdă care mă a de fiecare dată când o auzeam pe Marie cântând în fața oglinzii ei în timp ce își desfăcea părul. Rennellino, Rennellino, e un prost. Ghicitoarea mi-a spus, trebuie să-ți scoți mănușile. Eram într-o sufragerie stil Renaștere, sub o lampă ce a târna din tavan și în fața unei mese acoperite cu o mușama cu flori. Chipul Dianei de Poitie se detașa de pe un vas servit compotul. Nota: Dian de Poitiers, 1499-1566, amanta lui Henri al II-lea, regele Franței. Am încheiat nota. Mirosul mâncării proprietarei de camere strica aerul. Clarvăzătoarea purta un kimono roșu de lână de pirinei, papuci turcești și o pelerină spaniolă. Avea gura deformată a celor ce vorbesc prea mult, niște buze de orator sau de portăreasă, întinse ca niște vechi elasticuri care își pierduseră calitatea de a se mai întinde. Pentru venisem, trebuia să-i arăt mâinile. Le-am pus goale pe masă. Femeia le cercetă mult timp. Știi că vorbesc cu morții?" m-a întrebat ea. Am dat din cap însemn că știam. Început să vorbească cu o voce cavernoasă, o voce de împrumut, pe care voia să o facă sepulcrală și care suna fals în mica sufragerie, plină de muște și de soare. Morții tăi sunt aici, îi văd în jurul tău, sunt în aerul pe care îl respiri." M-am uitat la fereastra închisă și blocată de ghivece de flori. Dacă sunt în aerul pe care îl respir, mi-am spus, îi plâng pe morți. Doamna Dufou început să se clatine. Prevenită de Gordon, am lăsat să se scurgă un torent de cuvinte incoerente în care se amestecau formule metafizice, o inundație verbală în care notau expresii gata făcute. Urmarea personalității, plan uman, plan divin, reîncarnare, răscumpărare, eliberarea sufletelor. Brusc, tonul vocii se schimbă. Am devenit atentă. A, ești înconjurată de mulți morți. Sunt atât de mulți încât se îngrămădesc, se împing. Există un spirit mai clar ca alții. Am să-l las pe acesta să se apropie de tine. Te iubește, îți întinde brațele. Încearcă să-și pună brațele în jurul gâtului tău. Nu l-am putut zări la început. Acum îl văd însă foarte bine. E un copil, un copil de opt ani, care e mort de 25 de ani. Poartă un culer mare de marinar, are în buzunarul cămă și un mic fluier de argint. Așteaptă, în spatele lui vine un altul și mai luminos ca el, mort de și mai mult timp încă. Poartă o uniformă, are pe ea crucea de onoare, pe piept un buchețel de trandafiri albi. Îți vorbește într-o limbă pe care nu o înțeleg, rostește un nume care nu-i al tău și pe care nu-l pot pronunța. Ada, asta... Un fulger îmi trecut prin minte... Astarte. Astfel își numea Alexandru Dolgoruchi, în scrisorile sale, pe sora iubită cu atâta pasiune, iar Sasha îmi dădea acest nume. Am simțit că încep să plâng, găsisem acest vis în moștenirea de la mama și plângeam acum pentru că cineva mi-l explica. Ghișitoarea, având parcă sentimentul că emoția mea ilumina textul obscur pe care îl descifra încet, a continuat cu vocea liniștită lectura gândurilor. N-a putut să trăiască și voia atât de mult să trăiască. E din pricina ta sau a alteia că n-a trăit. Are să se reîncarneze prin tine. Doar așa poate să se întoarcă în planul uman, să-și îndeplinească destinul întrerupt. Te-a păzit până acum, până când a venit cealaltă. Vorbește Mari? Întrebarea produse o înviorare în gândirea ghicitoarei. Am auzit-o cum geme. Apoi, continuă cu o voce complet schimbată, ca și cum povestea veselă o anecdotă. Au plecat într-o pădurice. Iarba e plină de flori, văd mii de părăluțe și ghiocei. A, ah, ce verde e iarba! Se apropie. Nu s-a rugat, n-a vorbit, a sărutat-o direct pe buze și a căzut pălăria. Ah! Clar văzătoarea început să râdă ca și cum ceva care nu reușea să explice om veselea în taină. Gordon, care m-a aștepta în mașină pe stradă de peste o oră, îmi văzut chipul tulburat și ochii roșii și crezu că era vorba de o prezicere rea în ceea ce o privește pe Marie. Nu se gândea decât la ea. O, nu," i-am spus, dacă trebuie să o credem pe doamna Dufo, Marie e iubită. Va fi sărutată într-o pădurice de către cineva care nu vorbește." Dar atunci de ce ai plâns?" Am plâns pentru că aparatul s-a stricat în ambele direcții, a aruncat raze asupra unui trecut îndepărtat pe care îl credeam uitat. Ghicitoarea mi-a vorbit de Sasha. Mi-a spus chiar în ce costum a fost îngropat, mi-a descris cămașa lui și gulerul de marinar și a văzut un mic fluier de argint care știu că e în sicriul lui. I-am explicat pe scurt lui Gordon că Sasha era un frate excepțional pe care îl pierdusem când fusesem foarte tânără. Faptul că mă dusesem la ghicitoare dovedea că nu reușeam să înțeleg bine sentimentele lui Ronald Page. În fiecare seară, Marie îmi punea întrebări. Așezată la picioarele patului meu cu părul ei frumos căzându-i pe umeri, redevenea așa fetiță în care se transformă fiecare dintre noi în timpul nopții până în clipa când ne trezeam, schimbată în cursul somnului în bătrâne vrăjitoare cu părul vâlvoi. Marie își cântărea șansele și dorea să le cântăresc și eu odată cu ea, recapitulă cu atenție cele mai mărunte întâmplări ale zilei, sperând că le vom găsi împreună un sens. Renalino făcuse un gestoare care, spusese ceva, se uita într-un fel, vorbea de mama lui, de câinii lui, de vechiul castel din Scoția. Acum încetase să mai vorbească semn bun sau rău. Nu mi dădusem seama niciodată că acest cuvânt neensemnat care se potrivea atât de bine lui Page, putea avea un înțeles crud, să nu însemne nimic, adică să nu prea însemne ceva, și în afara privirii obosite a Mariei, tânărul își pierduse orice însemnătate. O iubea oare nu iubea poate. Degeaba recursese Mari la experiența mea. Nu îndrăsneam să-i spun că atunci când iubisem, când pentru prima și ultima oară în viața mea dorisem ca o ființă vie să mi aparțină, această ființă fusese o pasăre și nu-mi păsa dacă avea aceleași sentimente pentru mine. Papagalul meu verde avea un mare avantaj asupra papagalului ei, nu simțeam niciun imbol să interpretez cuvintele. Îmi era de ajuns să-l scarpin pe țeastă pentru a observa că lua un aer încântat. Depindea numai de mine ca să-mi repete până la surzire singurele cuvinte care contează pentru o femeie obișnuită să audă Te iubesc, spus veșnic pe același ton De câte ori m-am văzut în vis muncind la fericirea lui Marie Aduceam un mare trapez de lemn vopsit, legam un lanț la încheietura mâinii micuțului Page Și-l ofeream drept dar surorii mele cu asigurarea că îi va rămâne atașat de când ghicitoarea pomenise de sărutul din pădurice, prinsăsem curaj. Afirmam că observasem strălucind ochii lui Renelino atunci când se uita la sora mea și am declarat că rezerva lui stupidă era un truc. Gordon, încredințându-mă ca dreptate, o încredința și pe Marie. Ajunsese să dorească cu pasiune ceea ce în mod firesc ura cel mai mult se convinsese că Marie era iubită cu atât mai ușor cu cât o iubea și el și nu credea că un alt bărbat supus ca toți bărbații legilor greutății și legilor fizice ar fi fost capabil să se sustragă mult timp atracției Mariei. Doar prudența inspirată de sentimentul just al lașității lui îl împiedicase pe Renelino să-și declare până atunci dragostea. Neliniștile noastre erau zadarnice. La momentul potrivit, acest tânăr timid avea să acționeze. Începusem în mod inconștient să contribui la această partea a filmului, scoasă la iveală de ghicitoare. Ajutam viitorul care se contura. Primisem îngăduința de la mătușa Alex să înhămăm pentru plimbări bătrânii noștri căluți la o trăsurică a ei și în timp ce pe colonei îi plimbam în berlina elegantă, o suiam pe Marie de demodată unde nu era loc decât pentru doi. În jurul Biarițului se află o mulțime de pădurici. Un singur lucru mă descumpănea era toamnă, și ghicitoarea descrisese un cadru de primăvară. Aparatul de filmat luminase părăluțe și ghiocei în iarbă. O telegramă de la Stockholm a alarmat toată casa. Reîntors din Finlanda, tata se îmbolnăvise. Îmi cerea să vin la căpătâiul lui de îndată ca să poată încheia niște afaceri importante. Avea să-și trimită omul de încredere să mă întâlnească în Anglia. Îmi delega puterea lui. Trebuia să deschid cu ajutorul unui lăcătuș o mobilă din biroul lui unde își țina documentele. Trebuia să negocieze pe piața londoneză vânzarea unor anume titluri de bursă pe care le ținea la biariți. Am asistat singură la deschiderea sertarului care conținea această parte din Avera noastră, care mai putea fi salvată. Am scos dintr-o cutie de fier teancuri de documente colorate și le-am numărat. Dintre maldarele de titluri de stat, colorate în verde, a căzut o fotografie. Sasha, mi-am spus eu. Nu eram foarte surprinsă să o găsesc acolo. Portretul lui se găsea peste tot în casă. De ce să nu fie și în această casetă unde își ascundea tata averea. Atât doar că era Sasha într-un costum în care nu-l văzusem niciodată în niciun portret. Și apoi, cum ar fi putut fi Sasha acest elev în uniformă de liceu și care avea cel puțin 14 ani? Mama nu s-a opus deloc plecării mele, cu toate că avea loc în timpul echinoctiului și în condiții primeșdioase. S-a mulțumit să suspine. Când un om n-are fiu, ah, dacă Sasha ar fi trăit... Auzem pentru ultima oară această frază rituală care îmi legănase copilăria. Mi era la fel de cunoscută ca și răspunsurile la slujba religioasă. În preziu a plecării de la Biarritz, Gordon mi-a spus Noi ne liniști te așteaptă acolo, sper că nu l-aș aici niciuna. Page mi-a mărturisit că a scris mamei lui, rugându-o să vină la el și întrucât o cunosc pe Lady Page, m-am gândit să-i scriu și eu. Mi-a răspuns care să vină la Crăciun la fiul ei. Dorința de a nu părăsi pe Marie îi inspirase lui Reynolds Page ideea de a renunța să mai meargă în Scoția I-am comunicat știrea surorii mele și nu mi-a fost greu să o fac să înțeleagă ceea ce eu și Gordon înțelesesem I-am spus ce convingere aveam noi doi Renalino avea să înceteze să mai fie un prost și avea să devină pasionat Ce proastă am fost, am lăsat-o pe Marie pradă unei speranțe crescânde Astfel am părăsit-o Fairfax și Fraser m-au întovărășit până la buloni. Nu puteau să meargă în Suedia, țara neutră, deși aveau mare chef. În lipsa uniformelor ar fi fost trădați de cârje, iar fi dat de gol oriunde ca fiind militari. Am pierdut mai multe zile la Londra, așteptând să fie semnalat la Newcastle vaporul norvegian care urma să mă ducă la Bergen. Omul de încredere al tatei nu reușise să mă întâlnească. Întrucât credeau că am plecat, nimeni de la Biarritz nu-mi scria. Doar la 30 noiembrie, pe o ceață îngrozitoare, m-am îmbarcat cu camerista mea la bordul vaporului Jupiter, o arca lui Noe cu oameni neutri, apărată împotriva torpiloarelor de către una din acele mărunte convenții internaționale, care reapar încă, fără să-ți dai seama de ce, pe marea prăpădurilor internaționale. Când am ajuns la Stockholm, tata nu mai era acolo. Ar fi trebuit să mă aștept la asta și mi-a părut rău că am plecat de acasă. Făcusem rău că o părăsisem pe Marie, singura persoană de pe lume, care avea cu adevărat nevoie de mine. Ce venisem să fac atât de departe de ea? Să aduc niște acțiuni de bancă fără valoare unui om deposedat de totul chiar și de viață? Să citesc un nume și odată pe un mormânt într-un cimitir din străinătate? Lăsați morții să îngroape pe morți, spune Evanghelia. Tata mă să încă din copilărie să nu mă sprijin pe el Figura lui palidă, veșnic în descompunere, nu-mi lăsa decât amintirea unei descompuneri lungi, anterioare dispariției lui Se retrăsese intenționat din lume Nu realizase nimic pentru a ilustra acest nume care se stingea odată cu el, fără să-l fi făcut să strălucească Lipsit de un fiu care să-i continue opera, nu se apucase de nimic Din pricina că nu putea să facă să-i supraviețuiască speța, nu trăise deloc în copilărie mă temusem de el cum te temi de tristețe. Mai târziu l-am plâns fără să-l fi putut iubi, iar mâhnirea pricinuită de moartea lui făcea parte dintr-o mâhnire veche pe care nu eram în stare soare în viu. Încercam un fel de regret de a fi ascultat o datorie care nu era decât o formalitate pură. Tata nu avusese niciodată ceva să-mi spună și murise fără să-mi spună ceva. Toate motivele pe care le aș fi avut pentru a justifica plecarea la început au încetat să mi apară bune la sosirea acasă. Nu primisem nicio scrisoare de la Marii și nu mai speram să primesc una de mult. De banda de războiului îi se alătura de bandada revoluției. Sosisem la un prag primeștios, în clipa plecării mă așteptau mii de greutăți. Omul de afaceri al familiei mele, pe care îl la spitalul unde murise tata, îi luase locul și patul. Era moribund. Mă așteptase pentru a-și da duhul, a spus el. Nevoin să-și dea sufletul domnului decât după ce a rezolvat toate treburile. La ce folosea? Administrația înceta odată cu lucrul administrat, întrucât averea tatălui meu nu mai exista. Mi-a dat o chitanță a unei case de depuneri în care se aflau bijuterii și obiecte prețioase scăpate de jaful de la Gacina. Mătușa Sofia și bunica avuseseră prezența de spirit să îi le încredințese în amintirea zilei când marinar beț invadaseră salonul de muzică unde aceste doamne executau un concert de Bach la patru mâini. Fuzesera aduse cu camionul la Petrograd și nimeni nu știa ce s-a mai întâmplat cu ele. Amintirile noastre de familie, salvate de domnul Bobinski, cu riscul vieții, se aflau depuse în prezent în bolțile unei bănci la Stockholm. Mi-a dat adresa băncii. Mi-a mai dat și adresa unei prietene a tatei, doamna Soltikov, care l-asistase în ultimele lui clipe și se ocupase de ceremonia funerară. M-am dus să o văd pe această doamnă pe care nu o cunoșteam și al cărei nume nici nu l-auzisem vreodată. Am găsit-o în a bătrânului ei soț și a soacrei ei, culcați unul lângă altul într-o cameră strâmtă de hotel. Acest interior mi-a dat o primă viziune a ce putea fi o viață de refugiat. Doamna Solticov, cu o privire plină de spaimă, elegantă și șleampată, semăna cu o călătoare bogată scăpată în acea clipă de la un accident de cale ferată. M-a primit cu mare plăcere, ca și cum m-ar fi cunoscut dintotdeauna, ca și cum m-ar fi așteptat cu nerăbdare. M-a sărutat și m-a întrebat imediat în numele a ceea ce făcuse pentru tatăl meu dacă eram îngerul venit să-i salveze viața. M-a implorat să-l iau cu mine în Franța pe fiul ei, micuțul Felix. Știam oare totul? Firește că nu. Sosisem prea târziu și nu știam nimic. Trebuia să mi se spună totul. Felix avea o misiune sfântă de îndeplinit. Urma să-l răpească pe țar, ținut prizonier de bolșevici la Tobolsk. El avea să fie cel care va salva viața celui uns de Dumnezeu. Era ales pentru această eliberare. Trebuia să răscumpere sângele vărsat odinioară de către unul dintre ei. Un Romanov murise trebuia ca un alt Romanov să fie salvat. Nu putea fi salvat decât de către acest tânăr cu mâini pure care nu cunoștea păcatul, astfel încât blestemul să fie înlăturat. Felix nu avea decât 20 de ani și era un sfânt, afirma mama lui. Tocmai pusese numit ofițer când a izbucnit revoluția. Internat nu putea părăsi Suedia decât cu un pașaport fals și deghizat. Era așteptat în China, în Siberia. Trebuia să se ducă cu orice preț la Tobolsk. Tata a făcuse imposibilul pentru a-i procura mișloacele necesare plecării, dar dragul de om murise mai înainte să aibă timp să execute planul pus la cale de Felix, care, deghizat în fată tânără, putea să treacă drept camerista mea sau fica cameristei mele, întrucât adusese muna cu mine, din păcate era în vârstă. Ajuns în Anglia, avea să șlepe lepe de hainele femeiești și să ia un nume de împrumut, întrucât guvernul suedez îi reținuse hârtiile, cum se făcea în mod obișnuit cu prizonierii de război, și i-se scosese acte false de identitate, unele pe numele cameristei mele, iar altele pe alt nume. Aveam să aduc în Franța un tânăr care ar fi trebuit să treacă drept fiul minor al tatălui meu decedat. Odată sosit într-o țară aliată, Felix va deveni fratele meu. Trebuia în acest scop să taie părul acum mult prea lung și să -și răia hainele bărbătești. Mi s-au arătat pașapoartele pe care complicitatea unui consul, prieten cu doamna Solticov, le ajutase să fie scoase corect. L-am văzut pe acela cu numele domnișoarei Alfonsin Perușo, fica Văduvei Perușo, camerista mea, chipul unei tinere bone. Pe celălalt pașaport am zărit fața falsului Sasha, purta uniforma elevilor de școală militară din Rusia și părea un copil. A trebuit să mă ocup singură de pașapoartele noastre. M-am dus cât mai rar cu putință la familia Solticov ca să nu ne compromitem. L-au trimis pe Felix. La...